اول ما عندنا النقضه النقضه من ولد كل ما قال غزالي وتاملات مؤولين لعلي المحللين ومن الغالين ثم كان ذلك يا ايمن او, أو, أو, أو الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و اله وسلم وصالما تسليما كثيرا زهوالا پرپادا الله جلل شانه ادنا صلواتي السلام نبسل نبسل نبسل نبسل نبسل صلى الله عليه وسلم كاجة ازوي شهن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أو بيك وبرويت الله اسنسكم بغو بيازنش نمو اتمرت وسنك وبرائي Allahe tabarika wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošći odani koji će umlijeti samo kao pravi muslimani. Mi smo prošli put počeli da govorimo o namaskim vremenima. Znači, inači oni koji ne znaju, družimo se sa djelom Hafiza ibn rahmetullahi rahmatullahi a'lajih, e, sa dijelom koje se zove Buluğul Maram. Znači, dijelo u kojem su spomenuti hadisi e, koji govore o propisima i poredani su shodno fikskim, fikskim poglavljima. I mi smo do sada završili poglavlje o hađu i završili smo poglavlje o taharatu i počeli smo da govorimo o namazu. To jeste kitabu sala ili knjiga ili poglavlje o namazu. I tačnije, prošli put počeli smo da govorimo o namaskim vremenima. I otprilike smo kazali i pojasnili e, koja su namaska vremena I znamo da e, ima koliko namazkih vremena, da je pet namaskih vremena. E, za razliku, znači pet namaskih vremena za osobu koja nije musafir. Međutim, kada je u musafir, kao što će doći musafir, ima tri namazka vremena. Znači spaja podne i kindiju i spaja akšam i jaciju. Dobro, e, ukratko smo kazali da e, su ti pet namaskih vremena sljedeća. Nači prvo vrijeme sabah namaza i ono počinje nastupanjem zore i traje sve do izlaska sunca. E, I pohvalno je kod većine islamske učenjaka da se namaz klanja u prvom vremenu za razliku od učenjaka Hanefijskog mezaba koji su rekli da je bolje da se klanja u zadnjem, u zadnjem vremenu. Zatim imamo podne namaz i podne namaz, vrijeme podne namaza počinje od kada je sunce, kada je sunce sa sredine neba, Jel tako, krene prema, prema, kada krene prema istoku, kada krene prema zapadu, proste, kada krene, kada sun se sredine neba, krene prema zapadu. I traje koliko, traje sve dok je sjena, dok je čovjekova, sve je čovjekova sjena ne bude koliko je čovjek ili koliko je sjena jednog predmeta ne bude koliko je taj predmet. To je namasko vrijeme, podnje namaza i također je pohvalno kod većine islamske učenjaka da se ono klanja u prvom u prvom vremenu osim kada je velika žestina, kada je velika vrućina i sparina kao što će doći onda je pohvalno da se klanja u zadnjem da se klanja u zadnjem vremenu da se klanja pred kraj e, podne podneskog vremena i da se onda odma od džamije pričekaj ikindija i da se ikindija kanja da se ikindija klanja jamaćila kao što ćemo to pojasniti ikindija nastupa kada I ikindija nastupa Znači, kada sjena nekog prijedmeta bude koliko taj prijedmet, tada počinje, to jeste kada završi podne namaz i traje se do zalaska sunca. Traje se do zalaska sunca. Znači, to je vrijeme ikindije. Međutim, pokuđeno je da se ikindija i naš narod upotrebljava ta izraz, kaže o tehirio. Znači, od riječi tehir. Znači, da se nešto odka odlaže. Znači, pokuđeno je da se ikindija o tehiriji. To jeste da se klanja pred kraj vremena ili kao što se to preciznije spominje u hadisima da kada bude isfiraru šems, to jest kada sunce oslabi, kada toliko oslabi da ga možeš gledat golim okom bez da imaš poteškoću u, bez da imaš poteškoću u tom, u tom gledanju. E, kada zađe sunce, tada nastupa akšav namas, i akšav namaz traje sve dok nestane crvenilo ili rumenilo na horizontu. Znači to je vrijeme akšam akşam namaz. I to je mišljenje ogromne većine islamskih učenjaka s tim što imam Šafija u jednom mišljenju uh, kaže da vrijeme akşam namaza traje samo kada zađe sunce koliko čovjek može da se abdesti i da klanja i da klanja 3 rek'ata. Znači to je po jednom mišljenju mezhebi mama Šafija. Međutim ispravno je mišljenje većine islamskih učenjaka. I namaz nastupa kada nast kada nastane crvenila na nebu i traje sve do zore. Znači, kazali smo da ispravno mišljenje da traje sve do zore, međutim, da je pokuđeno da se klanja poslije pola noći. Međutim, jedan broj učenjaka, i to je mišljenje u šafijskoj mezhebu, i odabroj jedan broj savremenika, kao što je šeih Muhammed Salih Huseimin, a to je da je bukvalno pravo namansko koje vrijeme jacije, znači sve do polovine, polovine noći na osnovu hadisa, Abdullah ibn Amra, kojeg smo spomenuli prošli put, koji izabilje živa muslim u svom znači, koji kažu. Znači, ovo mišljenje kaže da jacija nastupa kada prestane crvenilo na horizontu i da traje do pola noći. Poslije pola noći, znači, prestaje, znači, vrijeme jacije, jacije namaza. Međutim, džumhur islamske učenjaka, i to je također odabrožih bitbaz, rahmatullahi aleyhi, znači, traje od kad nestane crvenilo na nebu, pa, znači, sve do nastupanja, na sve do nastupanja zori. E, pohvalno je da se jacija, kao što smo to spomenuli, da se klanja malo kasnije osim ako se klanja u džamatu na početku. Međutim, ukoliko bi se desilo da ljudi budu negdje, da će je klanjati džamatine, pohvalno je znači, da ne klanjaju odma u prvom vremenu, nego kao što kaže se, znači, da prođe jedan dio noći, učenjaci to spominju, znači da prođe jedna trećina da e, Hadis do kojeg smo došli, jeste hadis kojeg je zabilje žema Bukhari muslim u svojim sahihima, gdje se kaže da se prenosi od Rafi ibn Khadija radijallahu ta'la ta anhu, دا كان جاي كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله هو انه لا يبصر مواقع نبله تجار ابي بن خديج يابا حديث قبر يتما ذا اكشن بوهم ده سكلانيو فيرمو تجار بن خديج كان يلبي اكشم صلى الله عليه وسلم بابي Znači, klanjali bi akšan, završili bi i otišli bi, a kaže, jedan od nas bi vidio mjesto gdje pogodi njegova strijela. Jedan od nas bi vidio mjesto gdje pogodi njegova strijela. Znači, šta je M -m -m mauke il mavaake neblihi? Znači, ljud su prijemali luk i strijelu i znači, kada uzme luk i strijelu, na primjer, i pogodi, znači, negdje u pustinju. Znači, vidio bi gdje bi, bi pogodila njegova strijela. Šta sati im hoće da se kaže? Hoće da se kaže da još dobro nije mrak ufatio. Znači da još dobro nije ufatio mrak. Je na ovaj način Rafi ibn Khadij, ovaj ashab Allahu yekbusanike alejhi salatu vesselam, poredio etio da prikaže ljudima, znači koliko su rano, je da kažem odma nakon zalaska sunca da biklanjali, da biklanjali akşam. Znači završili bi sa akşamom i neko kad bi etio da uzme strelu i da pogodi, znači mogao viditi, znači mogao bi viditi gdje bi pogodila njegova strila. I zato, znači, kao što smo kazali, znači, iz ovog hadisa uh, razumijemo, znači, ono što je uh, mišljenje, većina islamske činje. A kada kažemo, jeli, konsenzus znači, da je pohvalno da se akšam namaz klanja u njegovom, da se akšam namaz klanja u njegovom prvom vremenu. I to je bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi, praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi alaihi wa sallam. Zatim, sledeći hadis kojeg je spomenuo uh, Hafzi ibn Hajar, jesli hadis od Aisha radi Allah tala, anha da kazala a'tama Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallama zata lejletin. Kaže 1 aprilike Allaho poslaneh sallallahu aleyhi wa sallam i odgodio jaciu namaz. Kaže hatta dheheba a'amatu lejl. Kaže vse dok nije otišla, dok nije prošla ve čina noć. Ne, vse dok nije veliki dio noć. Znači ne, Vecina, zato što bi to bilo da je prošla polovina noči jer je prijeto ne došlo hadis, nači da je jecija do polovine noči, Znači, pomišnje žubhura, da je pokuđeno da se klani aposte, da se klani aposte toga. Kaže, hatta dheheba عammetu lejl. Kaže, dok. Znači, uh, veliki dio noći nije prošao. Kaže, thumma kharaje fa salla. Hati odi hafiz ibn Hajar spomenuo, Znači, rivajte, thumma kharadje fasalla, zatim je izašao i klanjao. Mađutim, Hafize ovde nije spomeno, izostavio dio hadisa, možda namjeno. Znači, da skrati, au koliko bi se vratili na i muslimu, na sahih imama Buhari muslima, znači, našli berečencu, wa hatta nam ahluh masjid. Znači, sadaq ljudi u masjidu nisu pozaspali. Znači, sadaq ljudi u masjidu nisu pozaspali. Mađutim, učenjaci kažu da se ovde misli da bi bašanu zaspali, Znači in snom koji kvari abdes nego misli se da bi sjedili pa da bi malo nekod njih zadrijemo i znači čekajući, čekajući, čekajući jaciju. Kaže Fasalla, pa je onda Allaho Postanika alaihissalatu wasalam klanio. I znači znači da kažemo nije bila to praksa Allahovog Postanika salatu wasalam nego je bila praksa da klanio na početku, na početku noći. Pa je onda Allaho Postanika alaihissalatu wasalam rekao innahu la vaktuha. Kaže ovoj je njeno vrijeme. To jeste najbolje da se tada klenja. To jeste da se malo otehiri. Kaže, lavla en ašukka ala ummeti. Međutim, da se ne bojim da ću otežati svom ummetu. Ovo je vri, njeno vrijeme da se ne bojim da će otežati njenom ša, da ću otežati njenom ummetu. Da ću otežati njenom, da ću otežati ummetu. Uh, ono što učenjaci uzimaju iz ovog uh, hadisa jeste da E, ovo znači vrijeme kada je pohvalno da se odgodi da se odgodi jacija kaže u noći znači da prođe 1/3 noći da se klanja znači prošli put smo pojasnili kako se, kako se računa trećina noći znači noć računamo od kada od zalaska sunca pa sve do sve do zore znači sve do zore znači uzmi koliko ima vremena podijeli na tri, znači otprilike do tada bi bilo pohvalno na primjer da sad kažemo da je zalazak sunca u koliko Ukoliko je sad otprilike? Znači u pet i po. Na primjer, zora nasu pa u koliko? Četri i po. Pet i nešto. Ha? Dobar, hajde da kažemo pet i po, nije bitno. Znači da kažemo dvanes, da, da skratimo, da kažemo na primjer, da kažemo da je dvanes sahata. Znači dvanes sahata kad bi podijelil na tri, znači to je koliko? Znači, četiri sata. Ako imamo vamo, pet i po, dodamo četiri, to je bilo koliko? Depit, devet i po. Znači, bilo bi da bi pohvalno da klanjamo u devet i po. Znači, to je, znači, ko što je poslanik, a.s. učinio i ukazao na fadile toga. Međutim, učenjaci kažu, i ovo napominjem, znači, da ukoliko, znači, ukoliko se klanja u džamatu, znači, na početku vremena, znači, je se prednost čemu? je se prednost džamatu. Znači a čitajete da ovo neko pogrešno razumijeva ovaj je hadis i kaže ne ne ja ću praktikovati sunnet Allahov poslanika aleyhi salatu vesselam neć u mesdzu nego što klanjati nego što klanjat posle 9 posle sati ne nego učinjanci gažu znači ukoliko bi se ljudi dogovorili kao na primjer ljudi ako kampuju na nekom mjestu ili putuju na neko mjesto i tako dalje znači bolje im je da poslupe onako znači kako je došlo ili kako je preneseno u ovom kako je preneseno u ovom u ovome hadisu <سؤال> أه... سلدي اي حديث اي 8 ميسا ميش اكرا تكو كازاو يسي حديث عدب هريرة رضي الله تعالى عنه ناكي حافظ بن حجر كاجة نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتدد الحر فأبردوا بالصلاة كاجة كدا بوده ولكا روشنا onda كاجة بكوالاً پروض بي onda اهلادي تسا نمازم تويست اقراني هاته نماز اهلاديهم ورمانو فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني قال ولك رجل عد جهنم إلي عد إزدساء جهنم ناچه شو هذا هو حدث دسكا دس جهنم تو يدوشلو حديث حديث بخاري مسلم عد أبو هريري رضي الله تعالى عنه ناچه حديث ننس الله تبارك وتعالى ستشوف واتري زيمي قال اشتكت النار إلى ربها قال دسه واتر جهنم اسكا Požalila svomu gospodaru i rekla, Rabbi, akele ba'di ba'dan. Kaže, gospodaru, jedan dio mene pojede drugi dio. Pojedo se. Znači, radi žestine vatre, znači, ko što ljudi kod nas kažu, pojedo se. Znači, akele ba'di ba'dan. Jedan dio mene pojede drugi. Radi žestine, radi žestine djehennama. I žestine te vatre kaže fa'edhina leha bi nafasajni. Pa joj je Allah je Allah je dozvolio dva izdisaja. Izdisaj zimi i izdisaj ljeti. I zato čak velika zima znači velika zima je od izdisaja u I velika vručina je od izdisaja u jahannama. razumijete? Znači neko može reći kako Velika zima od izdisaja džahnama, znači o tome ćemo nekad posebno goći, međutim uzmite samo, na primjer kada se desi, to je možda neko probao, na primjer kad imate negdje ranu, ili boli ruka ili lom, pa kad ljudi kažu stavi leda, je li tako, ljudi kažu stavi leda, ako pretje rano stavljaš led na to, šta će na tom mjestu stvariti, stvarit će se so opekotina. Znači kad puno leda stavljaš na neko mjesto, Znači stvori se, znači bukvalno kao pekotina. Znači ko je to probao, znači radi, na primjer, ako ko trenira, ako se bavi, znači bukvalno se stvori, znači kao pekotina. Znači ta žestina hladnoće, znači pređe da prži. Znači to je jedan od izdisaja džahnama. Isto tako, isto tako vrućina. Kaže, i onda kaže dalje su hadisu, znači, Ono najviše što nađe to od hladnoće, to je od tog izdisaj. Ono što najviše nađe od vrućine, to je od tog, tog, tog izdisaj. Ovdje Allaho posanika alaihissalatu wasalam kaže i da štadde Har, kada baš bude velika vrućina, onda odgodite onda odgodite namaz. Međutim, ovdje se misli kako da se odgodi namaz. Učenjaci ovo nazivo i kaže, ovo se zove džem suri. Znači vanjsko uh, neizgled spajanje, nestvarno spajanje, nego na ne izgled spajanja. Šta je stvarno spajanje, spajanju? Znači to ćemo govoriti kad budemo govorili namazu Musafira. Znači, pravo spajanje je da podne i kindiju klanjaš zajedno ili u podnevskom ili kindijskom vremenu. Jel u redu? Ili akšamiliaciju da klanjaš u akšamskom ili vremenu. Međutim, ovo ne. Ovo je da klanjaš podne pred kraj vremena, a i kindiju na početku vremena. I klanio si jedno i drugo u vremenu, međutim, učini se da se klanio šta? Naci da se klanjao, znači kao da si klanjao spojeno. I zato je sobo spajanje iz ove sure, znači da kažemo da prvi pogled ili znači čini se da je čini se da je, da je spajanje. E, učenjaci su govorili, znači kada je u pitanju, znači kada u pitanju ovaj hadis, znači ono prvo, znači što iz ovog hadisa možemo razumjeti jeste da načuvaju hadisu kansu na pohvalnost ove radnje. Znači, na pohvalnost koje radnje, znači ovo skoro da se učenjaci složili. Da kada je velika vručina, da je pohvalno da se podne namaz, da klanja kada, da se klanja kasnije. Međutim, učenjacu su toga govorili da li ovaj hadis u potpunosti, u potpunosti ima opći iskaz ili da kažemo nema opći iskaz. Da li je ovo pohvalno svakome Pa makar je koji klanja sam i koji klanja ispod klime i koji ne osjeti vrućinu i tako dalje. Ili se odnosi na ljude koji osjeti vrućinu kada idu kada idu u džamat da klanjaju. Jedan broj učenjaka je kazao da je ovaj hadis opšte karaktera. I to je spomenu jedan broj to je mišljenje mama Malika. I također Ibnu Kudame je spomenuo da je ovo mišljenje imama Ahmeda Ibnu Kudame je odabrao, znači odabrao ovo, odabrao ovo mišljenje. I također jedan broj e, šafija je uzo, uzo pomišljenje. Znači jedan broj čenjaka kaže da je poopćenosti ovog hadisa, što znači da si se na primjer klanjaš kuči. Normalno ako se klanjao džamatila, opet ovdje kažemo znači, da se daje prednost čemu? Da se daje prednost džamatu. Međutim, ako bi se desilo da čovjek klanja kući sam, da li mu je pohovalno, znači, kad je onaj čulopek, kad onaj izvizdan, upekne, znači, da čovjek klanja kasnije ili, na primjer, čovjek ispod klime, ili mu je bolje da klanja u prvom vremenu na osnovu hadisa koji ćete vidjeti, znači, da se kaže da je najbolji u njegovom prvom prvom vremenu. Znači, to je sada da kažemo te dvije strane, te dvije stvari su E, naveli učenjake da dođe do rasprave ili da kažemo e, govora o ovom pitanju. Pa su jedni uzeli poopćenitosti ovog hadisa. Opet ponavljam, rekli su svaki klanjač, normalno izuzimam, osim onaj kada se klanja u džamatu, pohvalno mu je da ovo odradi, da uradi. Na primer, nađe se, znači u mjestu gdje mu nije vruće, međutim, na osnovu ovog hadisa mu je pohvalno da ovo uradi. Međutim, drugi broj učenjaka, znači drugi broj, učenjaka su kazali ne. I ovo je poznato mišljenje mama Šafije. Su rekli ne, znači nego da je ovo striktno vezano, na primjer, za mjesta u kojima je velika vrućina. Znači u mjestama u kojima baš vruće. Znači ne na primjer ko nekim dijelovima. Znači da kažem, bilo bi razike između Hrcegovine i Bosne. Znači kod nas baš buduje vruće, imaš dijelova, a Bosne nije toliko, nije toliko vruće. Pa ima, tako imam Šafije spominje uslove, Nači kada je pohvalno da se ovo odgodi. I bratete se od pažnje vode na razmišljanje i na razumevanje onog hadisa sa ranim imamama, imamom Šafijem. Imam Šafija kaže prvo da bude u mjestu koje u kojem je koje je poznato povručina. U kojem je velika vručina. Drugo kaže da se klanja da to uklanjanje bude u džematu. Ne pojedinačno, nego da otahirimo svi. Nači da imamo tehiri, Da ljudima kaže ljudi sutra prekostravo dok je ovaj val vrućine, klanje ćemo podnije tada i tada. Naprimjer, ezan će biti 20 minuta ili da kažemo 25 minuta prija znači prija prije i Kaže treće, kaže da ljudi, znači dolaze u taj džemat iz daleka. Znači da dolaze sa namjerom u taj džemat. Ne da se bude da, da se desilo da se ljudi već okupili, nego da to bude mjesto ili mjesečit, koji ljudi namjeravaju, znači, da dođu kod njega. I čak ta stvar što spominje, znači, imam šafija spominje da ne bude, znači, da nemaju hlade ispod, ispod, kojeg, će, ispod kojeg će ići. Jesi li razumijeli? Znači, otprilike imam šafija ovde postavio, znači, razumiju ovaj hadis, znači, ovaj hadis odnosi, znači, na ljude koji klanjaju u džamatu i imaju poteškoću dok dođu do džamata. I da, on, da onda oni imaju olakšicu da klanjaju pred kraj vremena, jel u redu, znači kako bi, zato što tada i vrućina bude malo slabija, a i da kažemo, tada će klanjati podne i kindiju, klanjaće podne i kindiju zajedno. Znači ovo je drugo, ovo je drugo omišljenje. Znači ovdje da kažem, jedno i drugo omišljenje imaju osnove. I zato, na primjer, jedan broj čenjaka kaže, znači jedan broj čenjaka kaže, prvo omišljenje možda, kažu ispravnije, radi općenitosti dokaza. Međutim, kažu mišljenje imama šafije strašno jako i ima strašno uporište. Zašto? Zato kada saberemo, znači da kažemo sve dokaze i druge dokaze kada uzmemo, kada uzmemo obzir. Normalno, znači, sada spomnijemo ovu mesalu. Znači, mada, znači, opet kažem, napominjem, znači, kod nas u našem mjestu, znači, postoji vrućina i, međutim, nama su uvijek u istom vremenu. Naci, ocumno da bi bilo kad su baš vrućine, znači da se kaže budući u budućem vremenu, će se primar podne klanja tada i tada, međutim da ljudi znaju da to bude, da to bude dramatije. Ildak kažemo na osnovu prvog mišljenja, znači da, ako bi se desilo da su ljudi na nekom mjestu, znači da se nađu ili da čovjek klanja sam, i onda da ostave i da klanjaju i da klanjaju u ovom, da klanjaju u ovom vremenu. Danas da sam ja sam bio, znači pojednostavio sam ovo pitanje kolko, sam, kolko samogu. Ovaj hadisi još, nači želi modi samo spomenti dokaž da je jennat i jahennem da su stvareni. Nači jennat i jahennem da več postoje. I e to je mišljenje njehli sunnata valjama'ata. Nači mišljenje njehli sunnata valjama'ata jeste nači da jennat i jahennem je šuvjek da, da jennat i jahennem postoje i e da su stvareni. Za razgud kaderija i muatazila koji su rekli da Čannate i Čehanem ne postoje, nego da će tek biti stvoreni, da će tek biti stvoreni na sudnjem, da će biti stvoreni na sudnjem danu. Inači ovdje znači ne spominjemo, e, ovdje Hafzi bin Hađar, kao što sam kazao, ovo o, dijelo Hafzi bin Hađara, znači e, nije hadijska zbirika u smislu poput hadisa Buhari, muslima i tako itd. nego spominje samo koga, spominje prenosioca. Ne spominje sve ravije, nego spominje samo koga prenosi Znači, ashab koji prenosi od Allahovog posanika, alaihi salatu wa s-salam. Međutim, ovaj hadis od Abu Huraira radijallahu tala anhu, prenosi Sa'idinu Musajib, a od njega ga prenosi Šihabi Zuhri. Znači, inače, da znate, znači, ponekad uh, učenjati su pisali i ovo je uh, onome ko kreme putem izučavanja hadijske nauke uh, mnogo koristo i olakšajmo. A to je, znači, poznavanje najpoznatijih seneda. Znači, najpoznatiji seneda. Tako da, jedan od najpoznatiji seneda od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu jeste šihabi Zuhri od Sa'id ibn Musajeva od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu. I zato ponekad, ako vidite učenjake koji spominju seneda, hadisa i tako dalje, znači, jedan od razloga za, zašto je zato što znaju znači, te najpoznatije te najpoznatije seneda. Znači, na primjer, od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu od najpoznatiji seneda kao što se vam kazao, šihabi Zuhri od Said ibn Musijjaba od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu. Zato saki put kad ne iđeš, znaš naci, ovaj senat bar od šihabi Zuhrija da je vjerodostojen. Yani. Ili, na primer, drugi senat poznati od, od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, jeste, na primer, što prenosi Vuhayb od Abdullah ibn Tavusa, od Tavusa ibn Kaysan od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu. Znači, Tavusa ibn Kaysan poznati tabi'in. Znači od njega prenosi njegov sin Abdullah i zato se kaže prenosi Buhajib, on od Ibn Tavusa, on od njegovog oca misli se na Tavusa, on od Ebun Huraira radijallahu ta'l'anhu. To je također od najpoznatiji sena je dao Ebun Huraira radijallahu ta'l'anhu. Inači Tavus ibn Kejsan je bio iz Jemena. Znači, poznati učenjak, pobožnjak i uh, spominje se da mu je došao čovjek, znači samovo ovo da spominje uh, Ibreta radi, spominje se da, mu, da je došao čovjek uh, da ga pita. Da mu je postavio, da mu, pi, mu postavi pitanje. I uh, kad mu je pokucao, video, video je njegovog sina. Znači izaš je njegov sin, Abdullah ibn Tavus ibn Kejsan. I rekao je si Tavus, rekao ne, ja sam njegov sin, nije otac. I kada je ulazio, Tavus ibn Kejsan mu je rekao što želiš, kaže želim da pitam, kaže sel vauđis. Kaže postavio pitanje ili budi kratak. Znači postavio pitanje. Budi kretak. To je se prevedeno, ne moja me maltretirati peglac pitanja. Znači, zato nekad ljudi kad postavljaju pitanja, znači, ljudi treba i znati kako da postavljaju pitanja. Znači, posebno, znači, da, da me pogreš neko razumije, žene moraju naučiti kako da postavljaju pitanja. Žene kad postavljaju pitanje znači, to je od, od nemila, od, znači, od mašika do magreva pitanja. Znači, od kad se... Znači, pitanje je našeroko roman. Znači, pitanja ono što te, znači, zato, Da se skrati pitanje je od prakse selefa. I zato kad pogledate kad su ljudi dolazi postavljali pitanje Allahom poslaniku, kratko su ga pitali. Allaho poslaniče, ko? Ko je najdraže djela? Allaho poslaniče. Znači, međutim, zamislite, danas kad bi dušao neko Allaho poslaniku i kad bi ga pito, zamislite, znači, znači, znači, znači, predaju, znači, koliko bi izgledala, predaju, kada neko pita, 15 minuta. A ne da kaže pola sati, ili ne da kaže, Više od toga. Kaže mu selu u auđis. pita pitaj, kratko pitaj. A kaže, ako hoćeš, ja ću te sada ovdje podučiti znanju Kur'ana, Tevrata, Inđila. Ako ćeš sad dok se ovdje kod mene, znači podučite znanju tevra, Kur'ana, Tevrata, Inđila. Kaže, ovaj poduči me. Da vidim je to znanje Kur'ana, Tevrata, Inđila. Pa mu kaže, ta us. Kaže strahuje od Allaha tako da nema ništa od čega više strahuješ kao što strahuješ od Allaha. Strahuje od Allaha tako ili na takav način da ne strahuješ od nečega kao što strahuješ od Allaha. Kaže onda se nadaj u Allaha više nego strahu, što strahuješ od Njega. Onda se nadaju u Allaha više nego što od Njega strahuješ. I kaže, obhodi se prema ljudima na lijep način. Znači, ovo mi je učinio, ta osobnika je san šta, da je zdanje Kur'ana te vrata i džina. Znači, šta učenjanca ovim hoćuje da kaže? Ovo se često prenosi u govoru Selefa. I ovo je, da kažem, korist izučavanja učenjaka biografija Selefa, znači, što su nekada znali u dvi, tri, reči, dvi, tri rečence, da kažu, to je srž objave. Znači, normalno, posmatrujući ljude i ono za čim su ljudi u potrebi začim su ljudi, začim su ljudi, začim su ljudi u potrebi. Sljedeći hadis koji je spomenu Hafz ibn Hader rahmetullahi alejhi, jeste hadis od Rafi ibn Khadija ponovo. Da Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem kaza asbihu bisubhi. Fa innahu a'dhamu li'ujurikum. Kada ا و ذاك هو روايه الترمذي دوخله اصبهوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم كحديث ابن ابي طيرصه وصححه الترمذي وابن حبان الترمذي ابن حبان سوسين في رودوستيني يبودو حديثا بيو كلняйте sabah kada se razdani كلняйте sabah kada se razdani каже то е вече ili satim je veća vam satim vam je veća nagrada. Pranjate sabah kada se razdani. Dači pre prenosevi ga petorca, znači ko su petorca kad kažem petorca? Buhari Muslim, u i Budurže. Buhari Muslimu petorca. Peto Suptacturno ena ima. Se ima Ahmed. Buhari Muslim ne ulaze. Kad se kaže sedmorica, onda ulaze Buhari Muslim, Neis. ا هو هذا يس يده شو بالفجر يوفي حافظ بن حجر كان ذا دغى امام تلميذ يوتيني ورادوستي يوفي حديث ما نابلي زابيرادوستي اي تاكوجه رغبيرادوستي من تيني ابن القطان اي تاكوجه من عبد الهادي زي العي اي شيخ الصابب التيمي اي بن حجر ا وصن ديالو فتح الباري وصحاها غير واحد اي بشه عونياك حديث Ocenili više učenjaka sa ovaj hadis ocenili, ocenili vjerodostojno. Kako se prevodi osvjećite sa sabahom? Osvjećete sa sabahom ili da kažemo klanjate sabah kada nastupi zora ili kada se razdani? Neki ga tako tumače. Naći ovdje je bitno spomenuti tumačenje radi, radi radi samog prevoda. Ovde u pitanju ovog učenjak povuk hadisa pos ima posle tri mišljenja. E, jedno od ta tri mišljenja je mišljenja Hanefija. Nači, mišljenje Hanefija koji koj kažu dova hadi znači da je pohla da se sabah klanya u zanje vremenu. U tako zvanum isfaru, idha asfara l-fajr. A idha asfara l-fajr, ili asfara l-fajr biva, ili isfaru l-fajr biva, kada se dobro razdani. Iza to su, najeda način iz tog razumijevanju, če jadis, hanafija iz nači da je to, nači da čove klanya farz, I poslje toga, eventualno, da nam ostanem na da ponovo uzme abdest i da, da, da ponovo klanja ukoliko mi je namaz bio neispraven. Znači neki, da kažemo, dvadesetak, dvajsetak, pijet, pola sata prije izlaska sunce da, da se klanja, da se klanja sabah. I ovo je mišljenje Hanefija. I ovo je jedno, ovo je jedno od, od mišljenja. Drugo mišljenje, da kažemo drugo mišljenje, i zato da kažemo zašto se kod nas sabah klanja ovako kasno, znači klanja se radi ovoga. Međutim, opet, pa makar da kazali da je drugo mišljenje ispravnije, znači, opet vrijednost ima klanjanje. Znači, iako kažemo kao što ćemo klasati da je ispravnije da se sabah klanje u njegovom prvom vremenu, znači, opet, je li bolje ga klanjati u prvom vremenu samom u kućelu džamatu, bolje ga je klanjati, bolje ga je klanjati u džamatu. Drugo mišljenje e, kaže da se ovo odnosi na dužinu učenja. Na dužinu učenja. I ovo je mišljenje imama Tahavya, iz reda učenjaka nefiskog mezaba. I također ovo je mišljenje odabrao Ibn Nuqayyim, koji kažu da je značenje ovog hadisa da uđeš u namaz u prvom vremenu, međutim da učenje bude dugo, dugo, dugo, da kad završiš namaz, izađeš sa namazom, znači da bude da se već razdanilo. Međutim, prvo mišljenje, i to je mišljenje džumğura, ogromnog, znači većine islamske učenjaka, a to je da je pohmano da se sabah klanja na pr u prvom vremenu. Međutim, esfiru bil feđri ili asbihu bis subahi, znači klanjajte sabah kada budete ubijeđeni da je sabah nastupio. Jel u redu? Znači da se na to odnosi. Da bude čovjek ubijeđen da je sabah da je sabah nastupio. Međutim, to ne znači da se neće klanjati u prvom vremenu. I zato je veliki broj učenjaka spomeno. Uh, znači mislim da to je spomenje uh, šeha l-sabim tajemija ili satsa ne se čemu glavnom medjutim spomenju da je praksa uh, Allahovog postanika alihinsalatu wassalam znači to je tako, uh, to je spomeno Hazimi u ali atibaru da je praksa Allahovog postanika alihinsalatu wassalam, sedok nije presali je praksa khulafaa rashidin ili rashidun je praksa prvije khalifaa bila da se sabah klanja u prvom vremenu. Znači, kada nas nastupi sabah, kada se provuća, znači, pričeka se i klanja se, znači, klanja se, uh, onda se klanja, onda se klanja farsa. Ne da se otehiri, kao što je to prakisa, znači, kao što je to prakisa, uh, znači, kao što je to prakisa, hanefija. Međutim, u svakom slučaju, znači, ovo omišljenje, koliko god rekli da je drugo ispravnije, znači, ima osnovu u šariatu. I to je veoma bitno da student razumije. Znači, da neko omišljenje, koliko se god njemu č Da kažemo koliko mi se go mišljenje činino uh, ispravni ili da kažemo uh, vjerodostojnim, znači ipak, znači postoje mišljenja koji imaju utemeljenje jer su plod, znači razumijevanja, znači plod su razumijevanja tekstova, znači plod su razumijevanje tekstova. Također učeničaci, znači kažu, znači učeničaci nefiskog mezheba kažu da je ovaj hadis derogira o praksu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve Jer ono što se prenosi u hadismu Bukhari i muslima jeste da kaže se da bi Allahu posanik a.s. klanio sabah tako rano i da bi izašlo se, međutim, i da bi žene izašle, međutim, da se ne bi mogle raspoznati od mraka. Da se ne bi mogle raspoznati, znači da se ne bi mogle raspoznati od mraka. Još, jednu stvarku, još jedan hadis koji ćemo spomenuti, znači, koji je bitan i mislim da su u jednom o tome govorili, a to je e, sa čim, znači koliko je potrebno da se e, sačim se i sa kojom količinom se stiže namazko vrijeme. naći sa kojom količinom se stiže namazko vrijeme. To jeste, desi se da čovjek, na primjer, nekada opravdan ili nopravdan, sad ne govorimo da li opravdan ili nopravdan, ima razlog. Međutim, sa čim, sa kojom desi se, na primjer, da čovjek klanja ikindiju, zaučio akšamski ezan. Da se smatra... Da je sman vremenu, se sman klani u vremenu ili se nesmatra da klani u ikindio vremenu. Ako na primjer čovjek kaže Allahu akbar, da deklaranje ikindio i on reko Allahu ekbar subhanallahu kad ezan Allahu ekbar Allahu ekbar fasigva deklaranje u vremenu. Znači, Porazila se da se dok kaže kako su rekat sa tekvirom nekih sud. Naci se razlaženje. Se im što ovde napominjemo, Allah vas nagradi, pogotovo draga braću danas Значи када је узинско време, када су намази, значи кратки. Значи вот те рачуна, значи намаз у првом времену. Значи вот те рачуна да се клања намаз у његовом првом првом времену. اا حвез бин الحџер је ово спомену да каже медан хадис, илва хадиса, значи ревајте. عليه салату ва салам, من أدرك من الصبح мина قبل أن кабла ан татлуаш шмс факад адрека kaže kaže ko stigne rekat kod sabah stigne rekat prije nego što izađe sunce on je stigao sabah ako stigne rekat minala asri od ikindija قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ako stigne ikind rekat od ikindija prije nego Ima muslim, joj da iše radi Allah tala anhu, spomenuo ovaj hadith spomenu se rekao seđdetan bedel reka'aten. Spomenuo je seđdu umjesto reka'ata, to je sve ko stigne od sabaha seđdu, znači stiguje namaz. Kostigne stigne prije nego što zađe sunce seđdu, on je stigo on i kindio. Radi ovoga se učinjacije razišli sa čim biva, sa čim se stigne namaz. Tako da nama bude da a da ne bude kada en da ne bude nakaza. nači ljud, kokoda nas kažu kaže klanjaja nakaza, našti to što nači nakaza. Nakaza arabski zraz, nači zato to međutim ljudi, to neki sredinama redinema umjesto da da izgovaraju za nači klanja na kada na na ka nakaza, nači naklanjala, nači klanja nakaza. Dobro Sačim biva. Znači, sa se stiže da namaz biva u njegovom u njegovom da kažem da se stigne i da kažemo da se klanio u vremenu. Znači, ono što možemo razumjeti iz ovoga jeste da je potreban cijeli rekat. Da je potreban jedan cijeli rekat. To jeste sa drugom seđdom. Znači, da stigneš Allahu Ekber učenje, ruku, jednu seđu, drugu seđu. Stiguo drugo drugu seđu, stiguo si vrijeme. I ovo je mišljenje, znači mišljenje imama Šafije i također rivajte od imama Ahmeda. I o dobro je šehe u l-Islām, ovo je mišljenje, o dobro je šehe u l-Islām ibn Taymiyyah, rahmatullahi, rahmatullahi, rahmatullahi A, Drugo, drugo mišljenje kaže da je dovoljno da se stigne početni takbir, takbiru tuli hramu. I samim timo, ako se reku u namazu Allahu Ekber, znači u vremenu smatra se da si Zašto učin? Onda oni kažu da ovdje kada je rečeno u hadisu rekat, misli se dio namaza. Jel uredno? Znači jer sam rekat kao rekat nije namaz, nego je dio namaza. Pa su rekli je sa spominjanjem rekata dio namaza. Zato što je rekat dio namaza. Znači da se stigne jedan njegov dio. I ovo je mišljenje, ovo je mišljenje imama Ahmeda. Znači ovo je mišljenje mezhem. Imam Ahmeda, znači da se stigne samo počin. Nema znači sumnje da je ispravnije. Znači šta? Znači da je ispravnije, znači da kažemo preznije. Da kažemo prvo mišljenje, a to je znači da je potrebna i druga i druga sećda s tim što znači čovjek mora vot računala vas nagradio. Znači što je došlo predaja, sad da ne spominje. Znači kao što ćete vidjeti hadisa, znači da su to od najdražih djela namaza u njegovom prvom vremenu. Uh, zatim uh, da je od osobina, lice mjera, odgađanje namaza van vremena ili ne se kranja pred kraj vremena. Pogotovo znači sada, kada su namazka vremena, kada su namazka vremena usk. Allah tebareku ta'ala molim, da nas jismi ilinan obrsti, wa sallalahu ala muhammedinu ali wa sahbih wa sallamu ala sallafi, ala kitab wa ala men' ajih sallafi